Bein bakarrik izan naiz,FIa grandee dilabareon. Eta lagunek pentsatuko dute, dolomitetan emandu dala, bizitza osoa. Oroitzapenetan hititzapenetan gelditu naiz, baina ez da go beste biderik. hitzek, hitzak bakarrik errepika ditzakete. Ez bizitza. Horregatik saiatzen naiz. nire atzak arkaitzan josita gogoratzen. Pachi Esquiaga. Aikiu, leitu Eta korritu Goio gintzunen irratzokaitz Josemir badan diarenek Esan omen zuen, benn edo esaten omen zuen Behin baino gehiagotan Aikiu, e... leitu Eta korritu Kaso imarko du bala? Ez dira ez jarra indi da txarrak izateko Kaixo Taungi Torre. Itzakara. Ixarela Ocho, Josekaitz eta Irati Goikoetxea. Teklatzon Maia. Mari. Gailia <risa> birniki laenia nuște. Ngar finlandiara. Bueno, islandiara. Bueno, ots Lurretara, da. Bueno, ez dakit. Hemendik. Mikel Álvarezekin. Egotxu miñekin. Onen labier, esku ematea. Gaurrenentxe itakan Mikel Álvarez Sarriegi basaindarra. Eskaratzean, bueno, jakaldean, bueno, elurretan, zain Aleix, are izaga tamben, Eta mandiotik, bueno, atarra bueno, suiapa, bueno, ekaitz <laughs> Ba, ez da git, ekaitz eta suiapa Papel beretik, zintzilik Historia. Bai ez da ekaitz, alako zerbait Alako zerbait bai Imaginazioa duenak, irudikaz da Zer en iluzio lebad berada Uplirre. eta hitza irudi bakarrean indartua ordibai jose besarkada ondi bat bai besarkada bat Hau. <laughs> au itakaba eunon esari Gaurko ere irudia prest. Bai. Gaurko irudia, ke, legorretako herrira eta handi dator e, sukaldean ekimenean bildu zirelako herriko hiru elkartetan alda pagunin eta JKEan hain zuzen ere Munduko txoko ezberdinetako Nigeria, Marroko, Sahara, Cabo Verde, Dominica, República Brasil, Guatemala eta bertakoak jaki eta daliak prestatzera gero lagun giroan dastatu a Zure azal la lezio dara integrazio bidean, elkarri kasirakatsi, elkarra berasteko eta herritar oroen arteko elkarbizitza hobeago bat egiteko. Bejondaila, legorretako herritarrei eta ohikoak bihurtu daite zela alako eta bestelako ekimenak. <totipasen> Eta hori zer da dibideaz, kolorean hitzeko besarka da hondibat? Bai, izan ditete, bai <risa> Joxe besarka handi bat zuritzako ere? <risa> Eman beharrekoak, ez da besarka dak? Ez bai ez Gute, Eta hori zer dut eta ala irakurtzen joan orain dela gutxi Bueno, eta la gutxi izango dira da gian, ja hilbet apare bate horrela joan nuari Da bat benetakoa izateko gutxienez 6 segunduko iloipena izan behar duela, eta e, behin hogei segundutatik gora, luzatu ezkero, ba, ja eragin terapeutikoak izatera ere iritsi daitekenla, ez? Baino kontuan hartu behar da, arrisko ondiko kirula ere badala, besarkadak ematen aritzea. Bai, bai, bai, teke, bai ez daiteke baina, eta kez no bai eh, batean. horretan, eh bai, hortze gurekin bategi utzten eh aizkorriko gainen e, bi anai eh gastiztarrak, arabarrak. Arabarrak eta bate horietako batek ala esaten zigun, ez? Ze sainitzek e, zeatuta zitula, e, eh bat edo bi. Eta eta izan ziela besarka baten ondoioz, ez? Lagunen baten mundu bait. <laughs> segureko, atzaparrak eta eta indarrez mundu bait helduta, ba bat edo beste ba piska bat ikutzu edo isorratu edo ausio bueno, da stakit. Bueno gaurko hitzagarri dago, eta gaurko hitza? Besarka da. <hazio> Bezarka da, bezarka, lastan, bezarkaldi, horakada, bezaldi, bezamen, norbait e, kariñoz, maitekiroz, beso artean, hartzea. Bueno, kariñoz eta maitekiroz, hori minioneke irentxi izan dudet, izan dudiot, bueno, pentsatzen detelako, gilienak ere hortikan e, joaten direla, baina bezarka da guztiak, ez dira, hortikan e, joten, Kasu batzutan, eh, bueno, formalismo utxek eh, izaten direlako, beste kasu batzutan gatazkar, misticio baten, eh, amaiera, ez eh, ki, eh, mateko, eh, kinu bat izaten dalako, Eta, bueno, hemen aipatu, ba, bi besarkada dozka gula, ez, e, bueno, bi besarkada besarka asko ditugu, baina bizarkada askoien artean, ba, bi oso entzutetsua, bueno, baintzata aipatuko ditu danak, ez. E, Batetik, e, bergarako besarkada, mila tortzirun da, da horita emeretikoa guztuaren horita maikan, bergaran. Bueno, bergaran gero jakindete bergaran ez biegun aurretikan oñatin, e, itzar minura oñatin e, sinatu zela. Guk ezagutzen dugu bergarako bersarkadabezela eta maroto karlista generala eta espartero general liberalen artean emandakoa ez. Horrela modu honetan iritsi zen euskal herrira lehen karlista diaren amaiera. Batzuentza faltsua, traizioa, aldarrik apena e, aldarrik apena askoen galera. E beste batzuetan, der onurazkoa eta Euskal foruak baiestatzen zituen legea hor bueno, e, dune gure arteko tematizate hori eta ba, bueno, la oso berria aspaldidanikoa dela eta horren bueno, froga edo hausez e, eta beste bat aipatuko dut e, txilidata oteiza haundien artekoa e, mila behatzireundal arogeita mazazpian eman zen eh Zabalaga baserrian e, Hernanin 30 urteko haserraldi eta ikannika moko kai biliondoren eta eh bai eh Oteizak 89 urte zituela eta Chillidak 713 urte, ba bueno, eh besarkada aurrean, besarkada bezala zagunadan aurrean erak ere kimoni heldu zioten, ba bueno, 30 urteko hasarraldeari etena amaiera emateko, ez? eta tikatera beride bueno, eh, oso ohikoa eta oso arrunta eta oso ederra, ba bueno, ba umeak jaiotzea ze eh, amanen ezutan eh, ematen den, ikusten den, bizizaten den. Eh, lehen bezarkada hori ez, hor, bai, seguro horre, eh, kariñoz eta maitekidozko dosi handiak eta izaten izaten direla, eta eragin terapeutikoa ere bai, beste bietan, ba, ez dakitortikane asko izango zen ez, e, bai, txilida eta eta izan hartekoa, eta aurreza hori patutako, ba, bergarako beste bezarkada horretan. Bueno, Gaurko gau, gau ahitzen da bezakegu baitakako besarka da bezala. Bai. Hori <laughs> ere kariñoz eta baitasuna ondiz e, eman bakoa. Zalantzari gabe. <laughs> joxe, legorretatik bultan, besarka dari argazkiat eratzea gatik. Ez horregatik. Haizehak jotzen zuen, ta oztuak herri bakarti aretan. Gauan... Ez karatzetik, beaseingo erreka jatetxeak babestu dako tartea. Otordu eta amokadurigo soenak, beaseingo erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean. Plazakutzak isilean Zabalak kaleak Pasaden nendeba... Ez dakit kampuan egongo duen edo barruan Tabernaria, Ez dakit sudurraungi babestuta izango duen edo ez eta trenak, eta... Ez dakit eskuarteko paper zuriak bat egiten duen inguru zuriarekin? Eta ez dakit itxaroteko pazientziarik izan ote duen. Gaur eskaratzea ara eraman dugu. Eta handago Aleix are izaga. Aleix are izaga, kaixo daun etorritak Anpa, hondan eskerkazko Handa, nondan? Nontzaude? azunego azuneko eskipizten oinetara Eta, eta papela eskuetan gezula? Bueno, esan dikakpantaia, <laughs> bada <laughs> Zudurra handoa abestuta? Ba, bestuta? bada, hena eskotxe nik atela <laughs> Zin zu zintza gure zai? Ba, diga, diga Bueno, bada, gezu, ditzurtatzeko horretik lanak ondurin bardi bat <laughs> Eria. Aleix, izugarri eskertzen duzute, eh? gaurko zure bul-liurra berronetan baguretzako tarte bat hartzatik, beraz nahi duzumean? Bai, e, gaurrekarriko doelan gogoetau azken askean izan ditudan elkarrizketen eta bizi izan ditudan ikuskizunen ondorio da. Testu honetako hitzak ez dira nereak, ez eta esaldiak, are gutxiago gogoetak, ez dira nik sortuak. Sortu egin dizkidaten, baina niloren goen eta ez naiz konturatu. Bidaiatu egin haute, iztegi ekoria itortzen badirate behintzak. Nere buruan agertu diren gogoe eta arrotzauek nere ditut gaur. Gaur nerea egindu dan bezala. Unea bizia ez bezala. Ni naiz unea, ni nintzen lehen, ni naiz gero. noiz zarazu, non zeuden ni hil nintzen egunean, galdera hori egindu date haste honetan. Eta erantzuk orduan konturatu naiz, ez nekiela non nengoen ni hil nintzen egunean. Saber gantzaren ekidatzi zuen, askatasuna ez da akaso askatasunaren aurka egindako bidea besterik. Ezaldi hau edan erea, baina ez du esan nahi ere nik esan nahi nuena. Bidean pepatu dut, eta bidea garrantzitsua da. Bidea bizitza da, baina bidea garrantzitsua goa da. Ezaldi hau edan ez erea, baina ez da ez du adierazten esan dizuana. Opera dana. Operapunkioa didatzi beharko nukle horretarako, baina beste azte batean azalduko dizuz derratik. Zergatik bukaerak hasieratik landu behar diren. Zergatik asierat ez diren bukaera luze bat baino. Eta bukaerak hasiera motel bat besterik ez. Baina horretaz beste asteratean idatziko dizut. Zure bidea ematen badidazu, dazu. Mil nintzen egunean non zeunden gogoratzen baduzu. Horain zoik bukatzen hasiko naiz. Noiz bukatuko dudan ez dakidad arren, Agurtzen hasiko naiz. Ez dut amairar arte itxaronei bukatzeko. Buka desagun orain. Agurtuna sazu gogor eta gozoa ezagun geratzen zaiguna. Egun sentiak etorri nahi ez duela jakin baitakigun, baina inoiz baina ederraoa izango baita eta pena mereziko du ikustak. Baina hotze ordain niln tintenegunean erantzun izan ezin daitezkeen esaldi arrotz guzti horien atzean realitatea errezago agertzen zait. Agian garrantzako errijitzak engoren. agian taberna la Agian zugan pentsatzen nengoen, eta agian ez nengoen inon, eta horrendik ezara hil. Agian nik nahi zildena, baina hori ez dakiz nik, eta hori ez dakizuzuk. Ni orain bait naiz, zu orain baitzara. Erraza ez da ximplea ezertan izan, baina egia da nik ez dakidalan non nengoen zuin zinen egunean. Eta zu, balda kizun ondzeun den mil nintzen egunean. Arrapazak ta hori dena astunga pisten parean <laughs> Alex, nik, nik bakizu opera punkaren zain izango naiz Eta emendek animorik ahondiena bidaltzen dizkizot, dizkizuet proiektu hori aurrera eramateko <risa> <risa> <risa> bai, bai, horri burin zitzegi nuen, baina hori beste asko baterako txiko dut Leku lasaiago batetik edo no? <risa> Nik ausnarketan jarraituko dut, e, erabakitzen non egongo da izen edo non nagoen edo zuhiltzen ari zaren momentu horretan Eta agindu didazen bezala, ozen, fuerte eta indartxu agurtuko zaitut Agur! Ahorra Aleish, munjania pasa, sintziri eh. Ahorra. Herria eta tristurana baritzen. Tokiko, agure gare, antzeran, antzeran Mendegak, amendeak, zaie gontenare Tristora nabarizen erriak katze da Maleta bat egitea erraza da. Maleta bat betetzea zaia Gure herria. Maleta batean sar daitezke 5 jertxe eta 3 galtza, 6 galtzerdi pare eta 8 kulero. Maleta batean sar daitezke eta 2 oroitzapen, 4 hiritsi eta 5 irribarre. Maleta batean sardaitezke beldurrak eta irrikak izerdiak eta korapiloak, lotsak eta isiltasunak, Maleta bat kobazuloa da, Sumendi bat, lur jauzi bat. Gureria Toptografia eta marketing Maleta batekin mundua konkista daiteke eta burua galdu. Maleta bat egite erraza da, Maleta bat betetzea, zaila, Zure baitango zirrizkuak kabituko dira beti, Maleta batek infinitu zulo ditu. Betzenzer urretik Maleta urretikgurueratzen Maleta baten Mikel zertarako dozerentzako ez dago Zerrezin daiteke sartu maleta batean? Ez dakit ez zin, baina ez litzetek esartu behar bildurrik. Zuz zeuk maletan sartuko bazina, Zu zeuk prestatuko bazina zuk prestatutako maleta horretan, zerk emangoli zuke beldura? Nigu zuten maleta horretan, edo nigu entzat iludikatzen ari naizen zen maleta horretan, txominek prestatzen dut maleta horretan, nigu zutet beldurrak, dire la orokorrean berak sartu nahi zituenak, ez? Eh moztuna e, bea bizitzen ari izan bizitzen ari etzan, e, bizitzarekin eta honetan bizitza bizitzen hasi nahi eta horretarako ba aurriritziak beldurrak hori danak kanpoan utzi, e, babes behar e, idealizatu bat, ez? Hori guztiak kanpoan utzi hartzen eta bera biluzik joan hartzen erropa bai islandian hotza egiten dualako baino. E, Metaforikoki biluzik, Juan Bartzuen. Gaur duizean, etxetik ateratzerakuan zer esan dizu 8 minek. Zer esan da 8 miniek, Mikeli. E, txintxo portatzeko. Bultan, zer behar da maleta? Beteago da ustuago? E, galera politia. E, maleta fisikoki beteago. E, Oroitzapena gire karri behar dialako. Sentimentu aldetik eta oroitzapen aldetik ere beteago. Baina beste zentzu batean ustuago baita ere, usteak albidiratzen duelako gero beste un batean berriz ere betea, lizatea ez? eta horrela harimaz edo ez da gizartazari nahi zen Andraizea liburaren orkezpenan durangon bertaratu ziren e, ikusen zulei galdetu nien ea bidei batetik bultan etxera iritsita eta konturatu ezkero etxera ramandezun maleta zurea ez dela eta beste baten arekin nastu ezula, ea usartuko zinateken, galdetzenion ikus entzuleari ea usartuko zinateken maleta zabaldu eta barruan zer dagoen begiratzen, hausartu edo lotsagabekeria hori egingo altzenuken edo begiratu gabe zuzenean bueltan, eramango gotezenuken ba aireportura edo bueltatu behar den tokira, ea motorrik sartuko altzuken ikus entzuleark mm -hmm. mikkel zuretzako galdera nik ez dut bater ez alantzarek eta nik zabaldu egingo baina zabaldu egingo nuke, ez naizelako ariportez batere fidatzen eta zabalduko nukelako ez bere bizitza edo bere sakretuak <laughs> ezagutu nahi nitolako baizik eta dokumentazioa baten bila edo eta zuzenean berarekin arremanetan jartzeko Mikel Bagua, zama uste gure bidei batek gira e, ausartuko zinateke iPod, MP2, mp MPru MP lau, alako gai hartu gabe egiten hau da zure musika propiori hartu gabe bidaia hori egiten zinezkoa, ah, litzateke. litzateke hori gaizkibukatuko litzateke hori Zer da musika? Buf, dana da musika. Eta zer da musika zuretzat, Mikelentzat? Ba oso gauza garrantzitsua e, eta e, ez baitasun bat. Niri musika egitea, gustatu litzeiak gelako, baina ez naiz gai. Orduan hortaz e, konturatu nitzen egunean, musika beste moduloa atera ulertzen, asin hitzen, eta konturatu nintzen, modu horretan asko zogueto ematen ginela. Lagunak izatea erabake genuen, eta niguztet, biontzat, hobi izan musikari ere fagorea arra egin nio lako musika hau zinuenean. Eh? Bai. Eta gauza asko, ez dakit, eh, horre, eh, liburuan, Finlandia ez, txominek ezagutzen den pertsona goitzari, eta jende asko, komentatu ditu, gustatu zaiola, eh, ez da, hori edo hori, ezagutzen duen goitzari abesti bat, E, oparitzen dio. Eta beste bat oparitzen dio ez oparitzeagatik edo, baizik etabera guzte dueko e, pertsona guztiok dugula e, bagutzak bere doinua. Eta ni uste hori horrela dela,? Ez? E, pertsona bat e, pop kantu bat izan daiteke, beste pertsona bat balada triste bat, eta beste bat e, black metal kantu bat ez, e, izararen arabera. Eta niri behintzat kantuek nire bizitzako garaiak gogoratzen dizkidate, Esperientzia gogoratzen dizkidate, baina pertsonak gogoratzen dizkidate baita ere. Eta joku horri pixka bat, e, ba hori mire buruan zehaztu gabe, zegoen hori, txominen bizitza jarrena izanuen e, Benetan, eta Benetako itura bezala, eta hori, gogoan dut, e, e, iratik, e, bueno, ikusi iratian izan zinenean, nola ipatzen zen nuen, e, zoramen txiki horiek edo ez, e, ba, agian horrek baliatu dit, Txominen izenean jartzera eh, nere, eh, zta, nere pertsona jartzea bildurra maten zidean zerbait, eta ikusi du jendeari gustatu zaiola. Bueno. Ba ez dakit dauden Mikelen kantua, neri ala iritsi zait azken egunetan jartzen du Mikel albares eta, eta kantu bat da? Ba? Gire magu izadurren berri. Tete, tu dessines des nuages J'ai découvert un atelier Où tu prépares le montage D'un collage ushima man portico man copilaje de que tu balioko luke Mikel Alvarez naurkezpena egiteko, etxinen entzuten dagoenak eta Mikel ezagutzen eztunak eta orain tartuunek legokioki Mikelen aurkezpenari. E, Kantuanekin dena esan da legoke? Oraintxe bai, oraintxe bai. Agian orain dela iruazte ez, eta agian emendik irura ez, baina oraintxe bai. Momentu horretan dago bai. Gabonetan entzuten ari juna kantua, nola iritsi da Mikelen eskuetara? Ba, pelikula baten bidez. E... Igesan, lehen esan dut ez, pertsona goitzak bere doinua edo, edo bat duela, eta nigu uste pertsona goitzak bizitzanen haro ezberdinetan ere, e, doinu ezberdinak dituela, nigu gandut, maasei amazaz piurten ditu askoz musika horragoa entzuten nuna, eta momentu horretan, egon, ez? erantzun buia egin, kontra egin, ez? Eta bizo, zu bere aldatzen zuatzen, ez? entzuten zuatzen ez, musika ere aldatu egiten da, ez? Hor, etortzen zait burura, ospital batean, pipi, pipi, Pipi datorren torren hori ez da Zure arima golako zerbait badu eta musika bat badago beti une horrekin bat erabate egiten duena eta zure momentu horretako martxa eh perfecto islatzen duena, ez? Une honetan David Gigerren e, abesti honek oso ongi azaltzen du nola nagoen eta nola sentitzen naizen. Eta une hori zenba denborako izango da? Ba, ez da hitz. Momentu ona, bilabeta... prezio luzea izatea. Momentu bilabetera <laughs> Mikel Berri hori ta itzuliko balitz eta berari lotutako kanta bat jarri beharko bagenu, posible da ubera izatea edo posible da beste bat. Antzeko zerbait izango litzateke, bai. Baramat bat pare bat urte musika mota horretan, fiska bat ambientala baino melodi indartsuekin, bai, hori. Eta galdetu dizu nundik ateradauan kanto eta polia pelikula batetik ateran nuelako. Ez mundu ezagutzenik tipu hau eta lagun batean gomendatu da, pelikula bat ikusi nuen, ez du, ez, du, ez du zuen bizi aldatuko, baina honetan gomendagarria da, e, kebekeko komedia bat da, Starback, izan du eta pelikula horretan kantari bat ageri da, eta kantua boabesten du, baina gitarra eta hotxarekin bakarrik. Zara, eta gustatu zitzaidan, desa nuen, joño, ba, biatu behar du, nordatipo, nordatipo, eta topatu nuen, kebekeko kantari bat da, eta ikanagrizko sorpresa izan zen, e, diskoa entzutean, ba... Gitarra eta hotxaren inguruan dagoen instrumentazio guztia, ba, orain entzuten ari nahi zen, musikaren inguruan da bilela, ez, Eta egia esan orain entzun dut eta... Buf, baruraino sartu dut eta bai... E, diska bikaina, David Gikerra izan du eta... Eta frantxezaren sonoritateare derra da. Eta zuk etxean dagoen horrek... Kantuen zunduenean irudikatu duela Mikel... Soziologia eta ikusentzunezko ikasketak egindakoa dela... Goyerri Telebistan lan egiten duela, e, berak, gezkak eta nahiak e, iruditan biltzen eta transmititzen saiatzen dela, e, orain dela urte asko asko asko iratiren futboleko enrenatzaia izan zela. E, imaginatuko zituen hori edena ketxan dagoen horrek. <laughs> ez dituztea. Ima, eta, eta, eta, eta, eta imaginatu badio, <laughs> berak idatzi dezala liburu bat, karagarrezko irudimena duelako. Mikael, Islandiara boaz. Bai. Suaren eta izotzaren e, lurraldera, e, Islandia, Finlandia da, edo Finlandia ez da, Islandia, edo e, takitzazpienz berdintasun eskatu berkoan izkizu, Finlandia eta Islandia. Lagurtuko nuke, esan ez, Islandian topatzen duela, bere Finlandia. Ni uste hori dela ez. Eta? Normalen jendek paradisu ez hitz egiten duenean beti hondartza, eh, ez? Are leunezko ondartza horiek ur, urdin turkesa hori beti horrelako lekuak irudikatzen ditugu, ez? Eh, minek eta kasu horretan nik, e, bazkenan bazkenari idazten du guztian gure zerbait badagoelako eta eta Finlandia hori baianik umetatik oso oso presente nuen zerbait, eh nere paradisuak beti parraldean zeuden elurra zegoen zeru grisia Horrelako lekueke ematen didate lasaitasuna edo horrelako lekueetan sentitzen aiz eroso eta polita iruditu ditzaidan bat txominen kasuan bere paradisoa horrelako zerbait e, irudikatzea ez momentu batean e, bere biziarekin moztu gardu edo esan bezala bere ez biziarekin moztu gardu bizitzen hasi nahi du eta mozteko erabakitzen du ba nunbait jera joan barduela eta zerrobe beti idealizatuta izan duen Finlandia hori baino e, kontua da azkenean e, Islandian amaitzen duela Baina berak nahizuen Finlandia, ez da beraz laberaz. E, Islandian ere topatu dezake edo ez. Amaiera ere, ez dugu kontatu ez. Txomin Mikel da? E, Zateundi batean bai. Ez dut gazurreik esanko. Nahita e, edo nahi gabe da txomin Mikel? Ba, ba, nahita da. Ba. Nahita da, ba. hasi irabatean, e, idazten hasi nintzenean, lehen da biziko pertsonan idatzi nuen lako. Lehen dardiziko pertsona idatzi nuen, baina txomin zen. Pertsonai bat zen, baina baina lehen dardiziko pertsona idazteak e, hau da, nik nahi nuen txomin neuneko berrogeita marraan Mikel izatea. Da beste neuneko berrogeita marra e, nik inguruan duan jendea, bez? askotan e, jendeari historiak lapurtzen dizkeotzu kezka gogoetak lapurtzen dizkeotzu eta beste e, portzentai batean fikzioa izatean hainu nera bat. Baina lehendabiziko pertsonan idazteak etzidean askatasun hori eskaintzen. Hau da, e, lehendabiziko pertsonan idaztean ari nintzela nik egingo ez nukeen edo esango ez nukeen zerbait esatean ez nintzen ongi sentitzen. Eta hor doan, ideia hoiek nideia horiek nahi bezala garatu. Hor doan, lehendabiziko e, idatzi idaztean eta ez negoen gustora, eta gumbatean hartu eta bulta guztia maniun eta irugarren pertsonan idatzi nuen. Eta nik hor bilatu nuela benetan Jo main benetako Chomín, eh 1.50ean Mikel dena, baina beste 1.50 batean beste jende asko eta fikzio asko dena. Ta nik uste bearrezkoa zela eta hobeto dela, e, gure biziak ez direlago naiko, isaten eh liburu entretenigarri bat egiteko edo eta hiruaren pertsonarrek albiratzen dizulako gaita ere berez esangoetzen dituzkeen edo gauza batzuk eh, esatera, plazaratzera eta, eta sunartzera ere. Iru urte eta erdila urte historioa bidazten jarri zinela, zer gati? Zer jarri nintzen, ez dakit, e, beti... Zer gati ez zinena bidazten, gatu zidaten, eta izan dut unne vitalu bat erantzuten diola. Orain dela urte zin zin zin orain dela zazpi urtetik ari nintzen e, notak hartzen. E basego horritzetan zerbait orritsetan nuena beste inun topatu ez nuena Beste inon e, eta ziurrenik eginda eh baina nikaintzat eh topatu ez du dana eta da e, eh zerbait oso oso konkretua dagean orreatik ez dut topatu eta da e, gure belaunaldiko mutile euskaldun batek ni bizi izan dudan e, gizartea urtzarotik gaur egun arte Nola ikusten duen mundua? Zein da dugun mundua, e, pixka bat esartuz, hor, e, mamian ongi esartuz, eta, eta ez nintzen identifikatuta sentitzen irakurtzen duen ezerrekin. Eta itzegi nahi nuen hortaz, eta gehien bat, e, nik uste, gure belaunaldiko asko bizi izan duen e, harriko eskor batetaz, bidean zegoen harri batetas ez? Ta da, e, eldu egitea, horra laketa bat egon da ez, gizarte gituran, aldaketa bat egon da e, gure bizitzen egituran, ez da, nire gurasago goita zazpiurterekin izan induten, goita amairu egin marritu da horten, eta ume bat izatea oraindik e, etorkizuneko zerbait ikusten dut, ez? Horra e, aldaketa batzuk egon dira, ez? Lehen, e, ba ikasi egiten zuten edo ba, ikasi ere ez, lanean hasi eta, eta elduak ziren, eta etzegon gehiago, eta ardurak zituzten, eta gugok nerabezaro soluzia izan tunen, e, nire nerabezaroa, ez? Eta pizke bat horreta ditzerekin nai nuenaz. Eh, etapaka planteatu zaigu bizitza, ez? Eh, ikasi gimar da ondoren lan egin, berda ondoren ezkondu egin, berda urren ondoren, ondoren umeak. Eta ni ustek gure launaldiak dago nego ez zula eroso sentitu bere burua. hau da, gauzak aldatu egin dira, egitura aldatu eginda baina baina almugak berdinak ziren. Eta ni ustek gu egitura horren barnean gaude, barneratuta dugu eta eta almuga horiek ez ditugu arrot sentitzen ditugu. Eta hor sortzen da eh Ez zotin bat edo ez, diafragma eta birika e, deskoordinatu egiten dira eta hor eta aurraun moduko bat sortzen dita. eta aurtaez zit egi nahiuen baina mutil euskaldun baten hau e, da ez estatu Estatutuetako ezkin New Yorken bizi e, hipster baten e, hotxetik baizik eta hemengo norbaien hautxetik gure referentziekin. Ez? E, gure referentziekin kulturalak, musikalak. E, Edo, edo beste beste dozin. Elizateko lendengo pausoa da veingoz zure kabuz bakarrik zerbait egitea. Txominek esaten du momentu batean. Txominek e, eramak esaten dio. Solda euskara faltza dizue. Eh? Esaten dio eramak. Eta dabadalako zerbait, ez? Hori be, leengo gure gurasoen bizitzako eh, elmugetan bazegon hori solda euskara jotzen dien eta solda euskara egiten zituen gizon. E, gizon? Eta hortik itzulitakoan ja zure biziarri egiten zienion. Horain ez dugu, niguste horain erasmusa antzeko zerbait dela, bueno, hori ere itse ditu kontua izango da, ez? Ba horrelako zerbait, baina niguste bai, or, e, zerbait, e, zerbait behar da, ez? Etxeari, etxera oso lotuak, biztik era. Eta etxe izan da txeka, ba, igual, kuadrilla e, izan da txeka e, zerbait, ez? E, e, bakar dade horrek, bakarrik pa usoak emate horrek, E, beldurren maten dugu, zenbait momentutan ere, txomineka dira zendumezela, e, lotxa beste egizatea bakarrik noa beste zerpentsatuko gute, ez naizela gai harremantzeko, e, ez naizela gai beste norbait topatzeko e, bakar dadea ukeratu hori, zer da? Bai, badapitsikat, normalitateetik ateratzen, ordan bildurrori, hori sentitzen du ez, zer, pentsatu gote dute, nita edo ez, maia kontua, e, horre bat duzu, etxera lotu egi, ez nik uste, etxera eta kuadria itzakiak direla, Hau da, eta gertu begiratzen garai bizi dugun gaineraz, lan e, itxeropenareta eta ez dira, ez dira oso, oso paroak. Orduan, ni uste aurrera begiratzean, ezta, etorkizuna begiratzean, e, lainoa ikusten dugu. Ta nahiago dugu heldu gure gaztetasun horri, ezta? Eta al bezain beste atzeratu, eh erabakiak hartzen eta eta zure bizitza bizitzen, eh hasi bertzaren egun hori, ez? Nik e, txomin irudikatzen duen e, tren geltoki batean. Trenak pasatzen ikusten. Hori da, e, ikuste neurrean diago edo txikiago batean e, gure belaunaldiko askok bizi izan dugun bizitza. Horrek sortzen dituen barne sentimendu e, frustrazio, sensazio guztiekin. Hori da, hori da. Horrek e, horrek ondorio asko ditu eta Eta nagusia da, asirean esan duguna, maletan ninoi sartu garraztena bildurra. E, bildurra saiatzeko, arriskatzeko, bez? E, oso bizi segura bizi zan dugulako, gure gurasoek e, lan asko egin zuten guk dugun bizitza edukitzeko, eta ongi oitu gara. Eta, eta bildurra ematen du, zuk zure bidea egitea, egiten astera, egoera batean edo garai batean non dagoen, hain eh, hain eh, ziurtatuta edo ez? Uste dut Alexek huni izena hasi aurretik hor eh, aipatu esalde joño. Hau au Finlandia da, ez? du bidea dela garrantzitsuena. Ta hori da bisitat elburu elmugo hietaz hitz egiten dudanean, ez? Eh, baldua egin, eh, umeak izan lana ez da gizar. Eh, eka bizia planteatzen balin badugu eh, azkenen Ez dugu benetan sakontzen bizitzan, ez? Ni ustez bideari ban martzaiola garrantzi eta bideak eramango gaitu bakoitza, ba eraman bargaituen elmugetara edo ez, ez? Hagian, elmuga zein almuga, elmuga da, agian elmuga sein da elmuga, elmuga irio zara gean, ez? Eta egin berdena da elmuga hori alden e, urrunena edo izan eta bideo horretan aldezain beste gauza egin, ez? Ta ziurra eske emaituko duzu leku batzuetan non nuen uste, emaituko zenuela. Eh, bideoa da garrantzitsuna. Jo, hau da Finlandia. Izan ere bueno hain tanto eh komo Finlandiaren antolaketa hori guztia baina dies eh, Finlandiako no bueno, Islandiako eh Finlandia liburuan barruko Islandiako bidaia horrek eh bidaia horretako lehen egunak horri mordoska baditu eh pauso pauso oso detaliatua dago eta bigarren atala da eh, bigarren eguna eta bigarren egunak asko du hau da, ez da Islandian anka jartzea bakarrik eta Islandiako bidaia bukatu eta bukaera horrek ematen zuna ausunarketa bakarrik, baizik eta pausoz pauso, e, liburu bilduma proiektua e, oso markatua, oso txiki txikitsikitu adua e, tarte hori erantza. Bai, eta agian e, bidaia ari edo ez, txomin Islandian dagoen horri, benetan behorain, Matematikse hurras kilo eta hala irakurri dut arai entzun daute esan du joño bai dau aipatuen guztia dago edo ez ba bat balago eta egongo da hau da bera e, bidaian aurrera doan henean e, kontu hobek garrantzi gehiago hartuko dute ipuña edo liburua bi bi narrazioetan dago banatuta ez alde batetik e, islandia dago nuntxominan dago eta estetik finlandia dago finlandia go banderarekin e, irudikatzen dena No narratzaiek lenda biziko pertsonan hitz egiten duen eta horrek e, jantziko du asko Islandia. Hau da nik e, notak hartutan dituen hori Finlandia da. E, bere kezkak, e, bere, bere bilduk bere pasioak bere bere iritziak, hori izan nik e, bilduta nuena. faltataitzai dana bestea zen, Ardatz bat behar nuen gauza guzti horiek mundu ikuskera hori e, kezka horiek zalantza horiek, E, historiaren e, istu, a, ardatzorren inguruan sartzen joan il, alizateko eta gai horietan sakontzeko. Ardatz bat behar nuen eta falta ditzaidan eta pentsatu nuen eta, eta liburuaren ere askoitzegingo da horretaz. Idazte prozesua ere destripatzen duelako e, narratzaileak ze horretan. Eta egun batean baigusin nuen bidaia bat izan zitekela ardatzori. Irula urte ipatut jugu, zazpi urte ipatut jugu, e, Mikel, E, argitaratzen, lehenengo argitarapenak egiten oraindela gutxi gorabehera urtebete hasi zinen 2014ko otsailaren 25ean. Bai. Eh? Aurkaratu zenuen asteartea, zer dute astearteek berezi asteartetan aurkezpen e, txikian ala jarria dago aur. Asteartetan hemendik aurrera argitaratuko dut eh kapituloka kapitulokoa bai idazten ari naizen hau, zergatik asteartetan? Eh argitaratzen detena, ez nahi zari idatzten, uhum. idatzita dago, hau da, ez naiz sekula kapitulo bat argitaratzen asiko, kapituloa idatzita eta zuzenduta egon arte, hori ez da, bat e, izan daike. Eta zergatik aste artea, ba, egun bat okeratu barra zeblako, eta gero, bueno, sare sozialak, eta ba, bainere lanen, eta gero, bueno, jazpanan, eta pixka bat, e, ibili naiz kontu hoietan, e, interesatu zai, pixka bat, e, bona, osunartu dut, e, irakurre juz gauza ezberdinak, eta Egun batzuk badauden un, interneten e, artikulek bizi iluzeago izaten duten. <coughs> astelena ez da egun ona, jendea oraindik bai, ortena gaiudan dago, baina ostirala ere oso txarrada, aztegura gainean dago, elako hostilalean zerbait e, publikatzea e, zakarrontzira gotatzea da, oda inorgestu irakurriko. Orduan, aste arteak, iruditzen zitzaian, <coughs> ba hostilalera arte edo bizi luzea izan zezakela. Aztelena ez, e, aztelena inorgestu irakurriko edo, eta hori era da, pragmatikoa da, eh. <laughs> e, eta hoxe haukeratu zen zuk bazen nuen esku artean e, zure txokoa, deinde zentz, ezak ditu ondo, eta erabakitzen duzu, bueno, ni gaztenari nahi zen nau, publiko egin behar det, e, irakur irakurdezan, irakurri nahi, irakur nahi duen e, guztiak ez, munduari zabalduko bai. diote, au. Hori e... nere Finlandiaren e, ondorio da, jas txomin, baiziketan ere az, Urte askon eramatzen hau idazten ez? Es, base, beste, batik ez bat inbestez eramatzen, zer bat jarri ez? Zer ez du jarri, banikere, bat ikestu jarri, banik ere, bat ditu dalako, bildurroiek, aurreritzioiek, frustrazioiek. Zer, betesan, nire gindik zimardet. hau gioi bat izan hartzen, no, ikusentzunezko, nire pelikula dategi nahi nuen. Baina, denbra pasetzen, zimardet nire pelikula bat. Nola, inbardet nire pelikula bat. Ez nahiz, zizk, zizk, zizk, zizk, zizk, zizk, zizk, zizk, zizk, zizk, zizk, zizk, zizk, E, Etzan, liburu bat idatzi nahi dut, zer kontatuko dut e, Zan, nik hau kontatu nahi dut, nola demontra Kontatu gardetau, zein, zein da euskarria Nola nola indezaket, ez Urduan, momentu batean eraginun Novela bat, izan behar txala Baino Karo e, Zer egin barna, er, Nik dauketen bizitzarekin Mila da sartutan hau e, Ez nire ligeon Nik ez dut modu tradizionalan egin Nik ezin dut urte bat hartu eta liburu bat bukatu e, Ezin ezkoa da Baina nik hori egin barran euken. Ez nik ere Txomin Islandera joan txemezela nik nire bizitzarekin aurrera egiteko edo nik hau, ez da egin nola esan, e, nire kronika hau, ez, e, utzibarra nuen hor, nik ere aurrera egiteko, ez, orduan modu natural batean joan bilatzen nire hobeto zetorkien e, modua, eta zan hori, nik idazten joan, eta nire kontura argitaratzen hasi, Asiran blogean bakarrik izan bartzan, baina gero blur topatu nun, fiziko gehargiteratzeko aukera ematen zun. Oso bidea izan da ez. Hau da, helburu garbi bat edo joan naiz e, ni erosoen sentitzen ninduen modua bilatzen eta eta behira eta pozaskoen bantzen ari zait eta eta bikoitzak dira e, nahi dudan bezala egindu dalako ez. Uhum. Eta erorre ere bazudu dut badaude ez... Joino, liuru bat argitalatu behar dut. Ba, argitaletxe bat era, joan agonez, ez ez? Eta esaten badit mirra bat dela? Estudiatzi behar? Ba ez. Horren aurkago zerbait zen ez? Ez nire estudin horrekin itzegin, eh? Baina, zergatik, nik idazten ongi pasatzen dut, eta nik hau idatzen nahi dut. Ba, nik idatzen behar dut, ez? Eta baditu horrelako beldur batzuk. Adi ez Eta uste dut musikan hor lan asko egin adaguela. Lau-lagun elkartzen dira, ez dakit instrumenturi hotzen... Asten dira, lokal batean, pan, pan, pan... Eta maketa agarra batzen dute, eta burren mazten bezan festetan jotzen ari dira. Literaturuarekin, zinearekin, bagago bildur hori. Maten du, maia zehatz batera iristen ez bazara, edo edo edo modu zehatz batera idatzita ez bago, etzaitez sartu hartu ez, oso maia altua dago hor... Bueno, danetik egon barko da baita ere ez. Eta gehiago uskera bezalako hizkuntza batean ez. Aukera gehiago egon barko dira ez. Koizule gutxiago dago. Horban zen, hori pixka bat ez... E... Maten du zerbait iraztegoia, ja, putoamoa izan bertzarela. Ba, ba ez, nahiz putoamoa, eta baina ja, nik hau idatze egin nahi dut. Eta nahi duenak irakurri dezala, eta nahi ez duenak bastezala irakurri, baina Baina hori ez pixkat, hongi pasatzen ma duzu hori egiten, ez, daitez, itez, ez, zer e, bestek zer pentsatuko duten edo egin? Blogak aukera aparegabeak ematen ditu, adibidez dugu. Horrela bueno, egin horretik, Mikel, eragataz esaten adizan guztiarekin, eh? Kasuali da izango da, baino, gaurko izan, segura era gento zela, kontu berdinak izan dugu agotan, e, autoan, e, nik zerbait egin nahi badut, nire buruari muguak jarri behar pentsatuz, proposatuko dio dan horrek ez ez esango dira, da ez ez ez. Nik egin egingo dut. Horrela. Edo, eh? e, bintzetea, aukera guztiak baliatuko ditut, aurrera egiteko, ba, nik nire buruari eguak moztu gabe, ez? ez Horrela aurrez ematen ditugu pausoak, ez bildurrez. Behoan dizule, eh? Bueno, zer da? blogetik irakurtzen duenak topa ezak edo atal bat irakurri eta atal horreglotutako kantua, edo zuk atal horreglotu diozun kantua topa dezake Horri liburuak ez dauka. Horri da. Bai, eta gero, asintzenen bueno, gero, norberat denbezalako ez dik, gauza pintzatzen astean ezea eta idio datizatu denean, hor zurrumpio modiguaz eta eta zortzi mila gauza pentsatzen ditut eta ero pixkat belar txarrak entzen, ez? E, eta zirat da blogean zirat da argiteratzen, eta okurritu ditzen, bueno, ba, novela online bat izan da, hipervinkulo mordoa dera man ditu, eta hori bai hori mantendu dut, e, ban, e, zean e, blogean e, zatitxo bat argiteratzen dudanean danean, eraikin e, batetaz, edo pertsonaia batetaz, egiten badu, E, esteka dago, es agen ez, ez dagilako nor den edo bedo interesa, edo, interesa izan daiteke pertsona horretaz gehiago ezagutzea edo es ez, alde batetik hori eta erosugarbi neukan baita ere musikak presentzia izan martzuela, ez? Ba bueno, hasiena handu hori, pertsona gauitzak bere doñua badu, testuak gauitzak nola izango, ez? E, <coughs> eta gara parte txomeiak asko hitze egiten duela musikaz. ordon. txomeiak aipatzen dituen abesti guztiak gehi argitaratzen ditudian zatitxo horiekin e, e, Ba, ondo azela iruditzen zaizkian kantu guztiak, biltzen, noa? bai Youtubeen eta bai Spotifyen. Eta hor daude, e, atalbako itxak ba, bere zerrenda dauk, bere entzunaldi, entzunaldia du Eta badira kantuak da gueneko, leheneko atalako goita mala lau kantu guzti du dituela. Eta bigarranak gehiago izango ditu luzeagoa delako. Eliburuari erantzideza jokegu CD bat? Hori, e, e, asira batean ere, hori kendun nuen, e, belar txarro horietako e, da, CD ahilda dago. CD ahilda dago. E, nik e, viniloak erosten ditudu, e? Ez du CD erik erosten. CD e, erosteko azkenean e, nahi hau dola kordenaga izan ez? Eta gaur egun uste gutu, tres tresnauek ez, Spotifya dideaz Zertarako CD bat jarri e, e, liburuari Esteka batez, edo QR e, marrazki baten bidez Zuzenean, e, zerren da joan Juan Basaitezke ez <messizurra> Finlandia bat, Finlandia bi eh, kalean dira, argitarat bai. dira, eh, blogan bi puntu iruan gabiltza, eh, nondabil, Mikel, esan baiteke, ez, orain, ba diteke, sekretuaz. Orain, orain zertan. <laughs> eh, nondabil, bos puntu batean, edo lau puntu batean, edo bere kadernoan, bere orduan agarikoan, nondabil, Mikel. Ota, <laughs> aizpatot, gauza, eh, gehiagotan ere sartuta laguela, eta orain txai bez, otxaiaren amaiarako beste mugida mundiba du prestatuta eta eta horretan eh nabil sartuta baina finlandiere dagokionean ba bueno eh <coughs> ja ni gainera naiz ez dakit no lesan bez ez la venisidadzle sentilo de naizela go literaturaren munduaren egon, nik gaztela modua daukat lehenengo eh ez dakit no esai konporta giregitzen ditut ezta eta uf ur guzti ateratzen da e, eta eztenut azkar atal guztia Ondoren gainetik irakurtzen dut, eta forma ematen diot esaldiak saldiak ditut, eta ondoren, nere bizu e, bidaltzen ditut, eta tala, bizu zentzaketak egiten ditut, zuzentzen ditut. Azken irakurketa ematen dut, eta organbukatu dago. E, irugarrena dago, lehenengo e, idaltzaldi e, borditz horretan edo, eta urrengoak e, egitura egina daukat. Eh? Hau da, taloak itzan zerkontatukan eskema, eskema egine da guztiarenak bugaraze <coughs> E idazten idaztenez astearen arrazoi bat ere bazelako claro, heldua egiteaz hitz egin nahi noen. Eta ezagiten ni heldu daute naizen. Nola lukatu berdu nik liburua, ez? Ez hori zen. Tadiere friend, zen beste meant bat bilatzen nuena, ez ez idazteko, no, ez hasteko idazten. Ba, esanu ha ez bai da. naiz eta gen heldutuko naiz ha, idaztenari naizela edo edo edo bueno, azkenan muina dena, ez. Eh, ez? direla orain bai. Ez, da, ez duzu elmuga eh, bat ikarotzen eta norbait jek banderari astintzen dioz bueno. Zer noluzko izan da autoditatze prozesua urten, Durango koazokak izan du ere autodizioaren bere txokoa tan izan zinen e, Nolako izan da arkitatze prozesori eta Durango unberta negoteko esperientziori? Ba, buf, ikaragarria eta eta ikaragarrizko sorpresa izan txalago Iman ez nuen uste Durango negoteko aukereak izango nunik Finlandia honekin, ez dakit Eta bueno, eta kontua hasira batean lagun bategiatz izan, hei, auteko izlaren, e, bueno, txokoa edo plaza de jarrana dutemartxan eta eta bueno, interneten da bere baldintzak eta jo, eta sartu etzulego eta buf, e, diru asko zan. Jarron, uh, aurro. Ze interesatzen. Eta kontua, e, jendeak jendeagertura du zalabilera ta sizien hitzea eta konturatuzian, claro, beraiek hasira batean pentsatzen zuten, baina ezanoziela, ba eh koiste txikiak edo ez eta bueno, eta jende horrek agian diru piztea mugitu sakela mai ziren dosirena ez, ez banakako asko zegoela baita ere eta jende horrentzako ezinezkoa zela jarri zuten baldintzetan e, ba, posturretan egotea edo ordan baldintzak aldatu zituzten horiek e, dagoeneko askoz eskuragarriagoak edo ziren guretzako eta animatu nitzak eta azokaino hila bete lehena goizantzen hau da ez zuten denborarik izan ezta da... ta urdan bigarrena oraindik e kopiak ez mituen. Kopiak iritsi ziren Durangosteguneran hasien asteazkena jasan dituen kopiak. Oda kopiak. Oso, oso prozesu azkarra izantzen dela eta esperintzea, uf, bai ni urtero joan nahi zureangoa. Urtero eta han zure zerbait egotea, Eta gero politia izan dela e, baan egon eta ikusteako harriakoak etortzen direla, ez laguna etortzen direla familikoak getortzen direla e, zurekin ikasi zon jendea, urtek ikusi gabe eta joan da, badazek hilakoa neongo zinela babes hori ez? edo e, bai, jendearen e, maitasun hori edo ikusteaz e, bai, sentimentu zedo sentsazioz betetako haste bat izan txan eta gero ora, horrek ekarri dizkidan. Zaguriko ba, e, goierriko disko eta liburu azokat horre izan Ondoren Mirentxune gutzin nilun ale batzuk egunetan bukatu ziren Hala, raztiut pioa salduan Nik gutxirekin joaten itzen ba, Ez nuen niinko ambiziorik edo Espektatibarik ez da gizema salduko nilako Nik hoaten itzen, ba hori ba amarkopia, horto amarkopia Eta hori, junitzen durangora ora joan itzen Hamazazpi kopiarekin uste dut Hamazazpi lenengo atalekoak Eta amagos bigarrenekoak edo Eta igandeanetze goen, lehenengo atala. A Gati guren pare, agortuta, kartela ba, jarri <laughs> Ba, hori da, agortuta hitzak hori pentsatu nuen, gero. Propagamegin madurtu duen, no, agortu hitzak trampatxik lo bat duelako. Zupatekin zuat saltzen duzu eta agortuta dago baita ere. Ez bai, hori e, bai, oso gutxirekin, eta gero, ba, behasengo azokara, ba, bostekin, bakaro, agortuta bai baina, bost bakarrik. <laughs> Bago, bueno, nik hori ere ez nubela espero, ez? Eta jo... Eta bai, bai politxia izan da, eta gero, orain artean ere barruan zegoela, nik blogean bai jartzen nuen, baina e, blogak astea baldatu dira, garaibatean bloguetan asko erantzuten zen, gauragun oso gutxe erantzuten da. Ordan, e, feedbackik ez nuen, ez? Ba nik bai, zuzentzeko bidalit nienen e, iritzia banekien, baina baina ez irakurleena ez? Eta honi esker, asenaiz, itxegiten jendarekin, zeinak duen dagoeneko, ez? Eta ez prinzi politxia da. E, blogean bai e, bestela eskuetan paperian liburua non topa dezake oraintze entzuten ari den horrek ba mirentzun bai mirentzu liburundan behasaien eta ondoren blogetik erosi daiteke blogean badago denda eh apartadu bat eta bertatik erosi daiteke mirentzu baina bizkaia garestiago hor eh e, bialketa gastuek eta pixa puztu egiten dutelako baina bai blogetik ere erosio daiteke eta hirugarrena ateratzen denean espero ezagun aste santuetan izango dela e, horre egongo da blogean egongo da, da beha saindarra ez baba edo, eta eskuratu nahiko balu blogetik zuzenen erosi dezake deindezents.com hori da momentuz bat eta bi e, izango dira amalau bat amasei amasei, amasei. amasei, bai. amasei bider bai, bai baina E, historia ez aldatuko Hori historia do Hori egina daugat eta hori balakit ez Zibur aski ba e, Mendikiru aster azar baitu sona Okurritzen mazatik Entzuten bat edo sartuko dut ez? E, Ardatza e, ez, da, ez da aldatuko Baina eta jurinza izteiz zertu zenitzen. <risa> eh irakurleantz atori gerra da, ez? Eh saiogoti hori Harrapatu e, harpatu naute lehenengo biek eta idazle hundienen fare zain da noiz ah, argi da. Bai, eta jendeagaldetu ziri chico. hori eta etorri zait lehensataren itzena, e, ez taldatuko historia, baina baiagian eh euskarria. Hau da, pentsatut da agian eh bagian Ni noan ritmoaren arabera esan nahi dut e, Aste santuta irugarrena idatzia bukatua txukuna balin badut Irugarrena aterako dut, baina irugarrena eta lagugarrena izango banitu Zeratik ez, e, irugarrena eta lagugarrena liburu berberean argitaratu baita ere Hau da, e, gehien bat baita ere, erosten ari den jendeari e, Ez, e, ba eskertza moduan, edo ez? Azkenean, liburuak oitza, federatzi, hibrotera atzen da Bueno, ba, bizartu da itzazket Eta azkenean, hori papela, perzioa gutxi jotzen da, edo da biska bat garestiko bakarrik izango litzateke ez hau hori agian aldatuko dela hau da 16 atal izango dira bai baina agian ez dira 16 liburu izango ezteagitu So I can ask anything of you because this is even my guitar. Hey, still do. Don't trust what you tell. It Olaxe, olaxe gorka ke ezan diuna ohentze samarragatik, eh uh, alaxe hitzauekin. Aze gustera naguen ohentze solasaldi entzuten. Gorkak zumarra <laughs> da. datik. Maybe you can make one big everything by combining everything But you'll never know what's missing And if your scale is too large, your wave won't even register Ba, ur bat, orkaren tzade, nikimen Segura irratian ere, izanen naiz, emin maite mindu nintzen irratiaz eta gorkak askotan deitzen zuen eta bai, bai, zago dut Bueno, esan dit, eh, meso ez iratia zutzi Mikel egiten saia bukatzen berarekin ditzen nahi dut, jarraitzen delako berak irratxaioa egiten kakin zena irratian zinarra oh, gauratxun eta non bait, amu abotan nahi duzu Ederkitz egin godua <tusurra> Mikel, umorea, nahi da, beharrezkoa da bai eta umorea ironiari gabe gaineraz tutulertzen. lortzen. hori nire umorea da, eh. Eta eta ustetu zait, bueno, nireitzago oso pertsona garrantzitsua da nire amona. E, nire amona biak, ezta, baina amona Xabel oso, oso pertsona eh ez da e, indartzoa. Eh, amona Xabel gaur irigitzen du eta mundua isildu egiten da, ez? Eta berak esantzian aurrekoan, e, liburua irakurtzen ari naizenean Mikel, enai za iragurtzen, zure entzutenai naiz. Ez, eh eta hori da, eta alburu hori zen ez e, egiten dudan bezela dago idatzita eta oso modua ozkoan dago idatzitan igusten liburu da eta gehien bat e, eta hornik nik baduen dere e, idazteko moduarekin gehien bat komekin eta puntuekin bakit jendeak esan dit etzeizke koma gehigi daudela baina, bai, posible da ez naiz e, aditu bat baina nik horrela idatzen edut e, iruentzait koma hoiek E, tempoak markatzen dili ustela e, Eta aurrekoan grazia ditentzian Iratik elkarrezketan e, Aipatzen zuen ozen e, irakurtze hori Horrela dago elako idatzita Intentzio horrekin dago Idatzita Ira bat Irakurtzen dezunura Entzuten hariko bazina Bezala ez? Sentsazeri bai, Ez edo idazten dut Esaten harina izela e, Prozesua alderantzizkoa da. Bai e... Bai zuk bai, baina jasotzen duenak Jasotzen du e, Zuk egindako hori Entzutena hori da. Bezala. Hori da. Amoneixolek esatzen den bezala. Hori da. Hori da. <laughs> ez, eta gero gainera liburuan badago e anotatze pizate, eh, entró con mordo bat dago, ez? Eta eta hor bai dago. Horrez dago euskara batuari, horrez dago zuzentailori hori da, hor dago berak momentuan pentsatzen den bezala. Ez da bere rebote hori, ez hori gertatzen da eta bere lehenengo eh, reakzio hori, ez da umorea ikuste asko entreko bilatu hoiek eh, ematen dutela baita ere. Eta asko baita da elkarrizketek e, Lehenengo atala sarrera da Elkarrizketa asko egongo da Esamenezela ni erosuen gidoiak idazten Zetilu nahizelako beti Orlan, Elkarrizketak da benetan uste dudana Nire e, indargunea Edo dela Eta pikarran batalean jap e, badaude gehiago Eta eta humore asko elkarrizketatik etorriko da e, Txomin Tipo celebra delako Eta gota celebrak Gerratuko zaizkiolako oso sileurreak. Mikele, emendik muxu handi bat ingeleseko irakasle izan ditugun guzti, baina ze gertatzen da ingelesarekin? Buf, ezkuntza sisteman. Bai, e, Nik e, txominen txomeinen ingelesaren arazoa da, hori bai, hori nirea da. Horri 145-reretan sartzen da. Baina eh zintzoa ba naiz, e, Ezdiet errua dotako nire irakasleei. Badumeekin izas ez bezala. Adosur marizanen errua beraile botako onartu aarduralako eh ez erabaki no lazen nor ingelesa ikasi nahi. hori ba, errebeldia garaioietan ba ba gozea ba baina ingelesa enkontraz mundu guztie ingelesa ikasi hartu zergatik, ez? Ba ni ta finlandesa ikasi nahi nula, ez, baz, zertako balio du? maizkuntza baz, daizu, baitzuntza ba, ez? Ze zergatik ingelesa, ez? Eta eta hori inglesa eta matematikak e, nire areriak ziren eta ez nuen e, horien aurka egin nuen. Esan nahi dudana da, jarrera pixia dizan bano, zirazki askoz ingles hobia izango nukela gaur egun eskolara joan da bakarrik. Baina baitara egia da, e, irak askuntzan nik izan nuen e, garaian, inglesa ematentzen moduarekin naiko ez dela benetan hizkuntza bat kontrolatzeko baino hori zu dute irakasleena errua denik baizik eta goitik e, gure ezkuntza ereduak erabakitzen dituztenenak ez. Ez irakaslei musua tortartean daudelako baino Olari ez hasitas eh, atzeekin orduak eh, kontatzen eh, ba ezta gize 7 8 urterekin hasiko ginen eta 18 urte biti artean, 10 urte bide ezta gizen bat ordu ba hor mame edo seri heldua egon beharko litzateke eta badago baina ez zakaso egon beharko luken behardina ez ez eh. Ba, ingeles klaseen... <risa> ez da, nikero, eharazoa erizan ditu nahi ez, unibertsitatean, gogoan dut eh, Mondrago Unibertsitatean eh, asinatura bat genuen eh, produkzioa, eta oso irakasle potentea atorri zen, eh, klasea ematea. Eta klase horretan eh, erasmuseko hiru estonia arrazudu den gure gela, eta erabakizuten gel, klase hori ingelesetzen bantzutela. E... Eh, Uhertzen dut hori zerrati egiten eta uste dut positiboa dela, ez? Eh, ingelesez ikasi berdu eta klaseak ingelesez emateak, bazkenean, bada hori, ez mintza laguna euskeraz, ez? Bueno, e, hortan ingelesez ari zaizkitsu, duzu ingelesez mintzatu berduzu eta ikasten duzu. Baina hori, proiektu Zabalago baten barnean Joan bar da eta eta hori hasi ratik barda bar da planifikatuta, ez? Orain adidez erabakitzen dugu klaseau ingelesez izan behar dela. Eta klase hori niretzako garrantzitsua zen. da, nik ni formatzera joan nintzen, bai, berandua hojun nintzen ara, nintzen emezurtzurtekin joan piskeak gehi zaudela bertze nundik datorren, eta niretzeko garantzitsua zen, eta ez nintzen ezertazen tera, tu? Ez, orduan, bai, gauzai egiten joan barra da, piskeak sartzen joan barra da ingelesa, e, arlo ezberdinetan, baina gori etorri gara da, e, plan estrategiko baten barruan. Baina plan estrategikoak egiteko, politikoak gadoz jarri bardira, eta hori ezin izkoa da, beraz, Boain eztegiz erratik esaldi bat etorri zait, eta e, ez da ditzen e, politikari europear bat zan eta galduzioten, e, zer da herrialde bat edo, kesun paiz galduzioten? Zerantzen, herrialde bat da, gobernu aldaketa dagoenean mugitzen ez dena. Eta nik uste dut horretan lan asko dugula, da, e, ezkuntza bezelako gauzak, e, osasuna bezelako gauzak, hori nik uste dut oztasun baten e, ez, ondori edo izan barko liratekela, eta ez dagonaren arabera edo duen gehienguaren arabera aldatzen. Dua zen gauzak, ez? Etor, begira, eh, galdetu jazz ingeleseagatik eta begira nola joanitzen. Baina osnarketa derraroi. Bai. Ikarre oso zerbetira irakurtzeko, bai. Bai, bai, ekarri dutu. Zer ikarreko eus? Ba, Unai Aztarregaren ezin bestean, ikarre dut eh, bueno, Unai Umetatik ezautzen da eskuan loian matea jolasu gendu, gero, bueno, parranda garaien ere batera ibili ginen asko, baina gero, bueno, galdu gendu, Eta liburu argitaratu zenen, ba, zugezela xe, saiorat horri zen, elkarrizketa e, egin nion. Eta jo, geratu ditzen, arri juta, gehi bat, aipatu izuen, nire elburua zela, gure belaunaldiaren mundu ikuskera, pixka bat, momentu hori ez, gaztetasun eldutasunaren arteko nora ez, hori, nora joan jakinez, eta eta begiratze ez berdina daen bere liburuaz, poesia liburua ba da, askoz gordinagoa da, Finlandia gaino, pixka gehiago humorearen zean jarriko nukeela, ba, konturatu ditzen, motivazioa berbera zela eta egia esan ingurune oso berbera bizi izan dugu, ez da, baina, baina, ez da, ez da, ez da gitpoza denitza, baina, bai, jakiteak beste norbait, ezta e, puntu horretan zegoela baita, gutxi gora bera gara hiberdin ez? Eta esago nuke, anai arrebak direla, ez inbestean, eta, eta Finlandia. Lokatzetan, lokatz gorritan, bizizara, segurregon nahi eta lupetza erantxi eta bizi behar. Birritan galdetu dizuten horazo atzen eta non zauden. Ez du erantzun, edo erantzuna ez da iritsi zure hotx kordetara. Edo erantzun duzu, edo erantzun duzu eta ozen aditu dute, baina ez dute hain zatartu. Ez egokion, erantzuna, egoerari. Buruak ies egin dizu, ametxe eskutuetan, onak lokatzetan zikindurik. Lokatz gorritan bizitzaren arriskuak dira denak, zalantza ari du, loi urtuak behatzetan. Deskriba, ezinezko ezko bizimoldeak airean. Bizitza duzu lagun, zertarako ukatua lakorik, ies egin duzu eta galderak erantzuni gabe egotera kondenatu. Gertatik Mikel? Ba, e, irakurri nun, e, osoa, eta, ba, pixka bat hori ez, irugentza itelako dala aipatueten garai edo goera hori hobetoen e, azaltzen duen etako bat ez? E, ba, eta gustantz ezkete erabiltzen dituen hor hitz e, joku batzuk. Zer, zer irakurtzen du Mikelek? Ba, ba, ba gutxi, egia esan. E, gutxi, bueno, gutxi, e idazlten da bilen tipu bat izateko. E, ni ikusentzunetik nator, hau e, da, akurretzen ez Finlanderan egin asintzena pixka sinausia do, jarri nuen, e, pelikula independiente bat da, paper artean arrapatuta. Eta ala ba, berez, berez pelikulo bat izan bartzule lako edo. Nire referentzia gehiago, gehiago daude zinean eta, eta telesaietan e, literaturan, baino. literaturarekin harreman e, amodio gorrotu doko bat e, izan dut, E, ba, Ingele saipatu zu eskola gara itan bueno, Niko guandut derregortzen indutela liburuak irakurtzera Eta guztetzen etzi daizkidan liburuak Eta guandut baita ere Bilbora, soziologiak aztera e, iritsi nitzen e, ba, Urtean, lehendabiziko e, Lehendabiziko, e, baldoaz ba, e, mas Mazmedien inguruko asinat, et, asinatura bat izan genuen Josua Mezagak ematen zuen Eta arrek liburu bat, derrigortu zuzikun Gara ondo jona hondo gara, istitutatik unertsia dara Eta berbera, baina liburu hori mila batzen unda zen Eta liburu horri eskertu argo diot bizi guztian eta Josuris eskertu argo dio baita ere liburu hori bidaltzagatik eh irakurtzea maito mindu nindolako baita ere eh liburu hartan liburuura bai zenik iragurrenen noen zerbait ez eta eta gero soziologia karreran liburu asko iragurren nituen... E, gustuko nituenak eta hortik bai jarraitu dut irakurtzen. E, udan udaro 4 liburu irakurtzen ditut urtean zehar. Geldiago na, no, orainkorre komikeak irakurtzen ari naiz. Begira, eh? Helduta heldutu egin naiz, eta komika irakurtzen hasi naiz. E, Bego, aldentzako komikeak baina, ez? Arego e... izango zen derrigortu ordez gomendatzea ze zurekin asmatu zuen baina acaso zure ikaskideren batietz teion ere gustatu. Hori da, posible da, posible da. Hombre, ni gustet e, benetan sosiologia gustura ikastenari badaien liburu hori gustu bai izan hartzenola edo beintzat interesgarritzat jo, ko, jo beharko zenukela eh e, hauza asko eta asko eta asko e, dituelako zerbait laportu duzu Esateko, baiuan, inorketzaik juatxilo eramango. Ez, lasai. <laughs> esan txia zuen, inorkonturatu, e, bera konturatu gabe lapurtzeko. Bueno, lapurtzeko Iratien zuten egun da? E, bagian, bai, esan ian, ez takit, entzuten egun da. Bueno, bera. ala xo zanjoko ez, kontatien no dugu, esan, izun mik, elekarri bertezu zerbait, e, zure ingurukoren bati lapurtu diozuna bera, bueno, lapurtu edo, hartu edo, hartu, edo, hartu diozuna bera konturatu gabe. Hori da, dio, bera konturatu gabe, tani konturatu gabe hartu nion. <laughs> Ta topatu noen etxera iristen, da no zen unbegira, hori eraman bardut Eta ja txartulari l'oportunean, eh aipatut otsaiaren amaierarako beste zerbait prestatzen ari garela eta bueno, kamera proba egiten aritu ginen, pizka bat kamera ezberdinekin irudiak nola bada ester ondoa, nola geratzen ziren eta eta ba, memoria txartela. Mhm. Uh -huh. Eh Beiratuko zu beruan zer dauen? Barruaren hori Eh, ez, baina pentsatzen dut bi okibiltzen dugun txartela Beraz aurrekoan grabatu genuen kontuak izango direla bai. eh, Mikero, ez dakit, ia ordubete da Makiko elkarrekin solasean Itakari Ze kantu letuko zenioke E, txomineko ikura hori du Pertsonaoko itzari kantu bat lotzekoa e, Itakari nik nahi modu Resian hemen topatzeko modua <laughs> Itakari Hori oh, asko eskatzen eh? <laughs> <Bueno>, da Bona, zugota, zugota <laughs> Beste batea jarriko dukestela Itakari ze kantu lotuko zenioke Hori aurrote galdutu hartzen <laughs> Eski badakit mundik jo eh? Bueno, baina bueno, eh, musika pixka jartzen Hori da Itzaz du bidean Hiltako gaixo dut dago zuretzako dizango diren momentu soriontuek espasio bat betetzen Bai, bazta gizarratik, <laughs> e, Marnofleran hau txea, etortzen zitzaidan, baina e, Dire Straits e, galaira joango naiz, eta hor brother in arms badagoa besti bat, zen ikustu hori xia jarriko niokela. Vale, gero ingo etxaiak ere, eta gero ingo etxaiak ere, eta gero ingo saioa bukatu agurretik topatzen dugun. Eta gure esan agurretik, e, Mikel, hartu eta saldi bat zure itxaurretik, askotan galderak erantzunak baino, bidaiakida beraskarriagoak izan oi dira. E, Kazetari lanetan e, aritzen zara, Mikel, saioa bukatuko dugu zuko egindako galdera batekin, zintzilikutziko dugu galdera erantzunik gabe, nik ez eterantzungo, zuk ere estiozun zukegindako galdera erantzungo, ta hori izango da azkena, bota? galdera. Joino, a ber. Zuk beste galdera hori zorzu baita. Ez, ez, ez, ah, ez. Ni xago vale. gero Mikel Plaster bat izan da. Ha ber. Gaurrengo an dei hau eta hobeto eta osoia, es. Balek. Ba, zer da garen isiltasuna, eh? Bai, bai, <laughs> bai orlakoetan or, or estutasunare maten du, eh? Zer da bentsatzen horrelako, gaina. nuke zer den garrantzitsua Gaztetasuna edo zoriontasuna. Hor txotziko nuke. Zer da garrantzitsua goa? Gaztetasuna edo zoriontasuna? Mikkel Placer bat izan da. Zorteon, e, Finlandia irula ugo sei amase irarteko bibe horretan, Eta miami mila esker, zarkada hondibat eta Baitazu eta urron arte eskerrik asko. Hondu izan. Mundu arru Laguntzarekin kantatzeko modua Oru mane uskia aratzeko modu, modua Itxaroten jakiteko Eka, itxengu duzu pixeat? Ilusia itxengu duzu pixeat? Eta uste topatu dutela Zanako kantua Tantzunei nahi Itxengu duzu pixeat? Bai gustura Aber, Ramike laudan, eh? Aber, badua biot biot satiketatuko da eta tarteka tarteka hauago laguntzeko. Bueno, hau da itakak kantua, eh? Ni gella lotu bi kantua. Eh, sitaka bidaia edo eta duzu e, saioa egituratzeko duzuen moduak bidai bat eh ekartzen du gurura baita ere. Da ustet kantu hau nahiko ambientala eta bai ni beintzat bidaia ikutua. Eta gero broder hritza izenburuan. Hau chezan ni gustea. Diotik, zaldibiko biko kiskurrunek babestutako tartea. Baserriko produktuak eta ohiko platerak kombinatzen dituena. Gazta eta basatxerri produktuak ere eskaintzen dira. Larraitzera bidean ada larko benta. Kiskur gune. Bueno, Gaurkoa zure kontu egitzen, osu japan kontu edo atarrabikon kontu edo denen kontrastean badien, ezta? Ba, bai, eta pixka bate gaurko saioaren ildotik zorion beteko opari bat. Ez dakit, suiapak niri egina, nik suiapari egina edo nik nare buruari, suiapak bere buruari edo denok elkarri, ezta? Suiapak ere ez Ata rabiarra da, ama bosturto ditu eta laugarren DBH-eko nere ikaslea da. Ni berari Euskara irakasten saiatzen naiz. Barkatu, paperaren gainean ni bere Euskarako irakaslea naiz. Baina ni berari eta bere ikaskidei bizitza irakasten ale gintzen Bizitza irakasten, erakusten eta batez ere jolaserako grinapizten. Ta azte artean alas esartu nintzen, gelan, nork jolastu nahi du nirekin. eta ez eztagit,nikkuste espero nuena Beso bakarra zerura Tira soiapa zuk jolasstu nahi duzunez ba jolas dezagun Besteak lanean utzi eta nirekin hartu nuen Suiapa. Alboko gela batean sartu eta ausi esanion. berrogeit abost minutu dituzu Galdera honi idatzi zer antzuteko Zer da denbora Etan txutzi nuen bere bakardadean 45 minuturen buruan etorri eta dena azaldu zien bere ikaskidei Nola eraman nuen, nora eramanuen zer reskatu nion bere burutik ze pasatu zen eta bukaeran ekoiztutakoa irakurri egin zigun hamabost urte dituen atarrrabiar neskatoak Suiapa berezzek Egira Zer da denbora Eztik denborarik emango Denboraz larri gababiltza denbora sobera duzue Guztiok hitz egiten dugu denboraz. Denbora ezaguna dugun zerbait dela uste dugu. Gu garela, denbora hori, kontrolatzen dugunak. Eta denbora, orduen joan etorri soil bat bezala ikusten dugu maiz. Baina ez dugu ikusten, orduak gizakiok mundua gure nahien arabera ordenatzeko dugun joeragatik sortutako, asmakuntza inozo bat besterik ez dela. Denbora ez ordulari edo kanpai batean kabitzen. Esta ikastetxe batzeko txirrinak edo lanteiko sirenak hasiarazi edo etendezaken zerbait ere ez da. Denbora aratago doa. Denbora askatasuna da. Denbora bizia da eta bizia du. Eta bizitza honetan emango dugun denbora sorretsarrez edo zorionez, mugatua da. Beraz utz diezaiokengoz guztia kontrolatzeari eta bizi gaitezen lasai gurea ez den mundu honetan. Begira dezagun zerura, gure ordulari jakintxuenera, eta ikusiko dugu, ordua, heldu dela. Batak besteari laguntzeko ordua, arraza eta kolorea alde batera usteko ordua. Neska eta emakumei zutu bat gehiago ere, ez egoteko ordua. Aberatxe eta pobren arteko balantza, orekatzeko ordua. Eta jakin dezagun, horrela bakarrik Gure ordua iristean erantzun izango Diogula galdera horri Zer da denbora Ponduari Begiratzeko Moduaz Lagun Antzatze ba. komo. irakurtzeko aimen askatu zeni on. Bai, lotxatu chamar esantzidan bai, zukoste duzu merezi duela, mereziko estu basu japa. Bak ez ustede testu idazizuzun. testu ditut bereak, ikaste honetan zuzenduak eta hau da askogatik onena. 45 minututan. minutuan iztegianen eta bestelako baliabiden laguntzarik gabe. Nik ez daukaz alantzarik, balintza berberetan nik ez nuke aintestu nahi datziko Gerra, pota... Gerra handiak dira maitea Non bait mezo Gerra handiak dira maitea Non bait, Mesopotamietan, hemen denbora doa barraskiloen gainean, eta inurriak gerran daude. Uolak izan dira laztan lurrikara katodikoak, nire erritzer euli bat besoan behera lez, arrastorik utzigabe. Izan... Zulia pari izan dizaiokuzu astelenea, no? Denbora dela Barraskiloren gainean doan zerbait. Rafa Rudarientzun diozula. Mm. Eta besoan bera dela. Arrastorik utzi gabe. Soa... Baina nik ez dakit bizitzan zer den errazagoa. Arrastu auztehala ez ustea. Eta nik ez dakiz zer den denbora, dakidane da denborarekin denborari gabe geratuko garela. Eta dakidane da Rafa Ruedak. Una iturriagaren hitzetan kantatzen duen bezala Joan aurretik bi muxu. Emanai diskizu dela. Biputzu putzuitzasoa bi musu da eserre eta beste ezerrez errez Izuati sititu suprema Eta Bimuxoak emaitza artean Jose Mikel Barandianek esaten zen bezala Aitu leitu eta korritu Eta kitjo. Eta kitjo. Entutai seha. Euria di hisketa. Agur esateko eta bimoxe emateko. Urrengoan gehiago zentsibilitat ditu Mikelek e, egin digun galdera, eh, ditu da. Eta ezta kit e, jolas moduko bat eburatzen ari zait eh itakako datu zen Astea hilabete, eta ezagitu urtetarako. Bueno, xe, eh? Mikel exzentilik utzi zaien galdera. Zerda da garrantzitsu hau? Gaztetasuna edo zoriontasuna? E, Mikel eskarik asko, eh. Urrun arte. Zuei, berdin non e, Eta zure antzolen potolo bat e, astean dọn topasa eta izan zoriontsu. Ta tornastean ana gisa solamentze zeu irratiean itaka saioan. Biputzu. Bi artean, xe, bil muxu. Aio. Gerra hau un diak dira maitea Non bait mezo pota mietan Hemen demorandoa Barrazki joen gainean guerra Inurrian gerran daude Uolak izan diran azta Lurrikara katot eres carad eu liba peso Por vía un día le dan Nikenzututa izan euriari ...Pierry de la Berría siempre mira por sus clientes... ...y ofrece los mejores productos a los mejores precios... ...cinta de lomo de cerdo en trozos, 3,90 euros kilo... ...jamón cocido o pechuga de pavo o pechuga de pollo Carrefour... ...comprando un sobre, 2 euros... ...comprando dos, el segundo sale a 1 euro... ...combínalos como quieras... ...jamón curado, reserva, sierra, alpujarra... ...pieza de 6,5 kilos aproximadamente, 39 euros... Además, en Carrefour Goyerri de la Berría continúan con las rebajas. Camisas de caballero desde 4,99 euros. Peleles de bebé desde 2,99 euros. Lencería de mujer desde 4,99 euros. ¿Dónde encontrarás mejores precios? Carrefour Goyerri de la Berría te ayuda a ahorrar. Carrefour te viene bien. ingo montoia eratigiko eskaintza paregabeak enttzun hitzazu. Arume eta anantsumumea 6 euro eta larogeita emeresi sentitimo kiloa. Untxia bi euro eta laurogeita emeresi sentitimo. Baserreko jakoa 1ru euro eta laurogeita emeretzi sentitimo kiloa. Masaiak 1ru euro eta laurogeita emerezi sentitimo kiloa. Ukondua bi euro eta laurogeita emerezi sentitimo. Oila esko isterrak biki 1ru euro. Oiia esko bularkia, 1ru euro eta laurogeita emeretzi kiloa. Xolomo Extra, bost euro eta larrogeita emeretzi sentimo kiloa. Eta kilobaxerra edo kilobat gixatzeko aragia erostegatik, erriusako bihardo botila opari. Behasinko montoi haratekiko eskaintzak, ezin jo dira. So